Bună ziua, dragi ascultători! După învățătura creștină, creația cuprinde două părți bine distincte, lumea nevăzută sau spirituală și lumea văzută sau materială. Astăzi vom vorbi despre crearea lumii nevăzute. Prin lumea nevăzută se înțelege lumea îngerilor. Cuvântul înger înseamnă sol, crainic, vestitor sau trimis. Dar acest cuvânt nu ne spune nimic cu privire la ființa îngerilor, căci se referă numai la funcțiunea pe care ei o împlinesc în economia mântuirii, anume de a face cunoscute oamenilor voia lui Dumnezeu. În înțeles propriu, îngerii sunt ființe spirituale, personale, mărginite, dar superioare oamenilor, create de Dumnezeu spre a fi duhuri slujitoare, adică trimiși ai lui Dumnezeu către oameni pentru a le vesti acestora voia Sa. Despre existența îngerilor avem nenumărate dovezi, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, și de asemenea în Sfânta Tradiție. În numeroase locuri din Sfânta Scriptură, ca și din scrierile Sfinților Părinți, se vorbește atât despre îngeri, cât și despre unele cete îngerești, ori despre anumiți îngeri pe care Dumnezeu i-a trimis ca ai săi către oameni. De la heruvimii cu sabie de foc, puși să păzească intrarea Edenului, după izgonirea lui Adam și a Evei, și până la mulțimea de îngeri despre care se vorbește în Apocalipse, paginile Sfintei Scripturi conțin dovezi de netăgăduit despre existența îngerilor și despre mesajele trimise de Dumnezeu oamenilor prin ei. Îngerii au fost creați de Dumnezeu la fel ca și tot ce a fost creat de Dumnezeu, adică din nimic. Deși nicăieri în Sfânta Scriptură, nu se arată când au fost creați îngerii? Sfinții părinți au convingerea că ei au fost creați de Dumnezeu înaintea lumii văzute, adică înaintea lumii materiale. Îngerii sunt ființe de natură spirituală, duhuri. Ei au rațiune, simțire și voință. Despre ei se spune că văd pururea fața lui Dumnezeu. Ei împlinesc voia Tatălui, dau preamărire lui Dumnezeu, se bucură pentru întoarcerea păcătoșilor, primesc descoperiri cu privire la economia tainei celei din veacă ascunse în Dumnezeu și, de asemenea, ei vorbesc cu oamenilor și îi învață. În comparație cu oamenii, îngerii sunt ființe superioare acestora, atât în putere cât și în cunoștință și virtute. Fiind ființe spirituale, îngerii sunt nemuritori și nu au trebuință de hrană, n-au gen și, de asemenea, nu sunt supuși ispitelor și slăbiciunilor omenești. Cu toate că sunt spirite superioare omului, ei sunt totuși ființe mărginite, deoarece sunt creatori. Ca soli sau mesageri către oameni pot străbate spațiul cu viteza gândului, dar nu au însușirea a tot prezenței pe care numai Dumnezeu o are. Scopul creierii îngerilor a fost preamărirea lui Dumnezeu și împlinirea voii sale, dar, în același timp, și propria lor fericire. În raport cu oamenii, slujirea lor este... De a le face cunoscute voia lui Dumnezeu, de a le aduce mesaje din partea lui, de a-i povățui spre bine, de a fi oamenilor păzitori și de a-i feri de rău, precum și de a aduce rugăciunile oamenilor la tronul lui Dumnezeu. De aceea, Biserica ne învață să ne rugăm Domnului zicând: Îngrădește-ne cu sfinții tăi îngeri